Obiteljsko gnjezdo Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnijezdo emisiji posvećenoj mjestima i mještanima u Vukovarsko-Sremskoj županiji, po najprije višečlanim obiteljima koje odljevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na Hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti. U današnjoj emisiji posjetili smo Petrovce selo u Bogdanovačkoj općini na doma Vukovaru te razgovarali s tamošnjim zamjennikom načelnika općine Petrovčaninom Jaroslavom Međešijem kao i članovima obitelji Sopka, 37-godišnjim Igorom, 33-godišnjom suprugom Marinom koji imaju petomjesečnu kčerkicu Katju. Zbog nedostatka posla, mnogi nam mladi odlaze van sela i van zemlje. Općina se maksimalno trudi pomoći kroz razne mjere zapošljavanja. Prvenstveno, one organizirane od strane Zavoda za zapošljavanje, kao što su to javni radovi, a moguće su i dopunske zarade kroz ovu našu stanicu ili, na primjer, u budućem vrtiću. Gospodine Igore, čujem poljoprivredom se bavite već niz godina. Može li se danas živjeti od poljoprivrede? Pa, može se preživljavati, ali živjeti, baš kao živjeti, znači poznavajući danas znači, zapadni način života, jako teško. Takvim načinom života, ali može se preživjeti. Kako izgleda vaš radni dan? Tipični radni dan. Tipični radni dan. Jako teško za opisati. Nekad je to 14-15 sati, a nekad bude 2-3 sata. Nekad ne bude ništa. Zavisi od vremenskih uvjeta do jako puno toga, jako puno stvari. Um, koje kulture uzgajate? Čime, čime još gospodarite? I koliko je to isplativo na kraju krajeva? Pa, glavno, glavno zanimanje nam je voćarstvo. Znači voćarstvom se najviše bavimo, ovaj, imamo marelice, imamo kruške, imamo breskve, nektarine, nešto malo povrća radimo, ovaj, najviše u stvari kukuruza za kuhanje. On spada pod povrće ovaj, i ostatak ratarstvo. Znači klasične žito osuncokret, ne znam jako kukuruza. Koliko je to površina? A to je sada na nekakih skoro 20 hektara. Uh, i tko vam pomaže u sem u tome? Uh, pomažu svi. Svi raspoloživi radnosposobni upućani. Ovaj, uh, najviše roditelji, najviše roditelji ovaj, uh, puna čpunica supruga uskoči nekad vikendom kad ima vremena i tako. A najviše toga 90% toga odrađujemo stvari sam. Kako je po vama budućnost poljoprivrede i cijelog sela, odnosno što je prihodovno u ostalim malim selima u Europskoj Uniji? Pa svi, svi govore i takav je trend, znači voće povrće bi trebalo da su naj, najdohodovnije kulture, znači uvijek su bile i uvijek bi trebali biti, međutim pričom sa starijim kolegama voćarima, kako je to nekada bilo, što sada se ja ne vraćam na, na, na teme kako je nekada bilo, ali, ali e, gledam odnose, znači paritete, koliko je nekada koštalo, ne znam ja, kilogram nečega, ako si prodao kilogram ne znam, jabuka, mogu se kupiti kilogram nečeg drugog. Znači taj odnos e, se poremetio. Znači više nema tog odnosa, bez obzira da li je to koštalo, ne znam ja, 1 euro ili 100 euro, znači nebitno je to, nego jednostavno odnos se e, poremetio. Znači prije se moglo kupiti više tako za 1 je. kg. Tako znači, za u stvari taj, nazovimo ga seljački proizvod. Znači proizvod jednog poljoprivrednika je puno više, puno više je vredio. Danas je to, ajmo reći, jednostavno ide u vesjenje, ajmo reći tako. Znači nije isplatilo? Pa nije, nije da nije isplativo, ali e, radi se o tome e, da jedna mala greška vas može koštati po navodnicima života, ajmo reći tako, znači ekonomskog života. Ovaj, e, jedna loša godina nekako ćete se provući da dočekate onu drugu. Ali ako mislim da bi ako bi nastavile dvije, ne daj Bože, tri loše godine mislim da bi to bio kolaps. Koristite li stručne savjete na županijskoj razini? Da li se docila rate preko suvremenih tehnologija ili koristite li možda sredstva iz evropskih fondova? Pa, moja struka je prvenstveno elektrotehnika, to sam, to sam ovaj završio i igrom slučaja se počinjemo baviti vočarstvom. E po učenu stvari u Anom nemoj biti pametan, nego ne znaš ništa, idi iz početka, kreni, uči, ne znam ni ja, tako sam i krenio sam, čitajući stručne knjige, ne znam ni ja, dalje završavajući nekakve kurseve ovaj, i savjete, znači i naših savjetodavnih službe, mogu reći da je dosta solidna, znači savjetodavna, savjetodavna služba kod nas, ovaj... Mada neće dat neki dobar savjet, to moraš opet iščitati iz redaka, znači za, više zaključiti, ovaj, u stvari niti nema dobrog, da, dobrog savjeta da neko kaže napravi tako i tako i bit će ti posto tako, to, to ne postoji u stvari nigdje, jel? E, tako da, u stvari baziramo se sam, znači stručne knjige, čitajući knjige i onda izvođenje zaključaka sa pričom kroz ljudi, ako imaš nekakav problem treba da ga riješiš. Jedan će ti savjet, ako pitate deset ljudi kako riješiti taj problem, njih 10 će odgovoriti na različite načine. I vi sami trebate doći do zaključka kako da vi riješite taj svoj problem. Od bolesti, od, ne znam, ja pričamo o voćarstvu, jel? najviše. Ten, ja. Dosta ljudi kod nas malo i poznaje tu granu poljoprivrede, jel, mi nismo neki voćarski kraj, mi smo ratarski kraj, jel, znači, Slavon je u ratarski kraj, ljudi se tu stvari počinju baviti voćarstvom, silom, silom prilika jel se nešto malo više zaradi nego rat, ratarstvom jel? Da. znači da bi popravili malo e, ekonomsku situaciju svog gospodarstva pa se ubacuje voće jel? da, pitali smo za evropske fondove jeste li aplicirali možda za neke neka sredstva jeste li pravili nekakav projekat e, ove godine smo se prijavili na mjeru 6.1 e, evropskih fondova, evropskih potpora to je mjera za mlade poljoprivrednike. Ovaj, e, sad ćemo vidjeti, čekamo rezultate e, da li će biti pozitivno ili negativno ovaj, odgovor ali ako bude negativan, mjera je raspisana do 2020. godine, tako da planiramo se javiti onda i na godinu ponud, ste ponu. sami pisali prve kad ili ne, vam je neko pomogao? Ne. E, opet e, savjetom drugih plati čovjeka koji to zna napraviti e, nekako će ti biti lakše Ajmo tako, znači da ne bi došlo do nekakvih bez veze grešaka koji će te na kraju u stvari skupo možda koštati. Pa dobro, znači ima stručnih... Ima stručnih, da, da, da, da. Ima, ima, ima, e, ima tih savjetnika koji to rade ovaj, znači za, za određenu naknadu, ne znam, ima ih stvarno puno savjetnika tih sad kojeg vi odaberete. Gospodja Marina, čime se vi bavite? Pa ja sam zaposlena u državnoj službi. Ovaj trenutno sam na porodinu, Imamo malu bebicu, tako da ovaj dane provodim uglavnom s njom. Tako da A, Kako vi živite u Petrovcima? Kako ocjenjujete društveni život? Naš društveni život je dosta, ovaj, opa na kvaliteti, odnosno osiromašio se jer nekolicina naših prijatelja koji su tu i sela a dobro imamo i prijatelja iz drugih sela koji su otišli znači imamo izgubili smo jedan par koji je otišao za englesku izgubili smo isto moja školska drugarica koji su otišljali za njemačku sestra mi je otišla za njemačku tako da par tih grupica ljudi koji su ono, bili naše svakodnevnica su otišli e, dobro ne pripadaju svi selu ali bili su Ljudi Dobre se dođu se Družije svaki dan. Da, sad se ti ubazite. <laughs> znači, vaš život je opao... Osiromašio je. se, da. Da. da. Odlaskom. A i sa dolaskom bebe, znači, prioriteti i obaveze su se okrenjili. Gospodine Igore, što vam najviše nedostaje? Oko čega bi odgovorniko najprije morali povesti računa? Koji su strateški prioriteti, na primjer, po vama? Za, za vaš rad, za vaš OPG? Za, za naš OPG, a jako je teško odgovoriti o, baš za naš OPG, ali ne znam, evo recimo sad pitali ste za ove, za evropske potpore i to. To su jako fini novci, ne znam nje dobijete, ne znam nija koliko, toliko, toliko novaca kako koja mjera, ne znam nija vi ste tamo napisali nekakav poslovni plan, radit ćete, ne znam nija tako i tako. Većina ljudi će kupiti novu mehanizaciju, ne znam nije novi traktor ili neko radilo ili priključak ili šta već. Uh, jako puno novaca će se tu investirati u Hrvatsku na taj način uh, ali to nije niti blizu rješenja problema uh, najveći je problem uređeno tržište znači urediti tržište da da uh, kod nas uh, evo govoriću za Slavoniju sa druge dijelove slabije poznajem ali uh, stvarno nije ništa problem proizvesti problem je prodati i još prodati po dobroj cijeni, znači da, da ti se to isplati raditi, i onda na kraju naplatiti. I to je opet još jedan jako veliki problem. Jer ja, recimo imamo slučaj u jedinu, ne znam, nije prodamo voće, ne znam, određenim trgovaškim lancima, sad da ih ne spominjam koji, ovaj čekate novce po šest mjeseci, osam mjeseci. I mm, ustvari stvari na kraju ste zahvalni ako ih dobijete. Eto. Da. Znači problem je u stvari... Treba urediti tržište. To na papiru donekle je uređeno onako kako bi to trebalo biti, ali u praksi ne. A gdje vam je onda tržište? U stvari gdje prodajete svoje proizvode? E, dosta prodajemo, imamo štandić nekakav mali ovaj, ispred roditeljske kuće. Ovaj, tu prodamo dosta svojih proizvoda. Tržnica u Vinkovcima, tržnica u Vukovaru. Ne znam, ja snabdje neke voćarne u Vinkovcima, u Osijeku, znači to je nekakav krug taj naš od nekih, ajto da Osijeka mi imamo nekih 40 km, 45 km, ovaj, to nam je nekakav krug naših, naših pupaca, jel? Da, I koliko prodate recimo u postucima svoje proizvode, koliko? Na tim pa evo, do sad, na, do sad ne možem, aha, znači samo na štandovima. Na tim mjestima što ste spomenuli. Pa tu prodamo pa mogu reći čak i 50% naših proizvoda možda. Skoro 50% naših proizvoda. Ostatak gude, znači uvele prodaju sad... Uh, Radimo sa ovim lokalnim uh, trgovcima, znači koji su bliže ovdje kod nas. Znači, da, ba, Vosa i da to, to da to su lokalni trgovci. Jel ne može bliže, da, ne može bliže ovaj što tiče kod nas. Drugu polovinu svojih proizvoda da prodajemo uh, lokalnim trgovcima. Dobro. A, što mislite kako se ekonomska kriza očitovala u vašem kraju? Jako dobro, to je, to je jako dobro uspjelo, to je rodilo, šalim se malo. Pa, loše, loše. Prvo, vidi se da narod nema novaca ili stišće, svejedno je, a drugi je očigledan nedostatak ljudi. Znači vi iz godine u godinu vidite da, da, da jednostavno fali, fali ljudi. Ja osobno idem u Vinkovce, recimo na tržnicu, tamo bude tržnica srijeda i subota. Nekad bude takvih tržnica da šalimo se sa, sa ostalim prodavačima, jel? da hoćete da poklonite svoje proizvode, nemate kome, jer jednostavno niko ne dođe. Znači, ljudi radije radi odu kupe, ne znam, ja bresku iz Španjolske, neće kupiti bresku ili, ne znam, nije, ili iz Jarmine ili iz Petrovaca ili, ne znam, nija, odakle, iz Marinaca, ne znam, nija, Marinci isto imaju nešto bresaka dosta. Ovaj, radije će kupiti to, znači, uvozno neku, neku bresku koja je, sad navodim primjer Bresku, ali radije će kupiti nešto uvozno zato što je, u stvari, čak ne bude ni ti jeftinije nego jednostavno tržnica se nije prilagodila novim trendovima. Znači to bi bio i problem u stvari u svemu tome? Problem je način plaćanja, znači tržnica zahtjeva gotovinu, gotovinsko plaćanje, dok u tržni centar odete, ne znam, kupite kilobresaka bresaka na šest rata na Amerike i to je to. Ali <laughs> to je stvarnost današnje da ljudi to u stvari i rade, što je najžalostnije, jel? znači... E... Znači, treba se promijeniti kod nas u stvari dosta toga da, da, da, da, da, da se uvede u znači na tržnicu, što opet u drugu ruku nama ne bi bilo dobro radi, radi fiskalizacije, jer po sadašnjem zakonu kao proizvođači nismo dužni izdavati račun za svoj proizvod. No, drugi proizvod ne smijemo niti prodavati, nego znači, samo što proizvedemo na svom OPG. Treba ljude vratiti nazad na, na, na, na tržnicu. U ljudi sami se moraju osvijesti da ako budu trošili novce u svom lokalnom mm, u lokalu, jel? Ti, nov, ti isti novci će im se vratiti nasad. Kroz nekakvu drugu uslugu. Kroz frizuru, kroz ne znam, nija, znači, bilo kakvu uslugu, neku ili ne znam, nija, nešto, jel? A, a ovako, svi ti novci odu negdje da završe I, U stvari mi smo sami sebe osiromašujemo, jel? A, e sad, kako zastaviti odlazak ljudi to je jednostavno nemoguće, barem je po mom mišljenju jednostavno nemoguće jer jedini razlog su novci, znači jedino vratiti novce nazad. A to je upravo to da ljudi počnu trošiti. Znači u svom mjestu tamo odaklesu ili kod, u lokalnom selu, a ne kupovati sela u Španjolskoj. Iz Petrovaca smo jedno i drugo. Rodili smo se tu, čitav život smo proveli u Petrovcima. Uh, supruga još radi u državnoj službi, to nas možda čak i najviše veže da nam je tu došla kao, kao nešto sporedno s čim se tu možeš baviti. Jer Vukovar za nekakav posao nije baš ovaj, nadaren. Da. Bilo kakav posao, ne znam ja sada. Jako teško je u stvari se uh, živiti od nekakvog posla, znači nekakvog ili ne znam ja tako neće gov Vukovaru. E mi ima dosta ljubrtnika koji, koji već rade to, znači teško je Teško je zaraditi i ovaj, za sebi za život, jel? na takav način. Znači, vi ste sebe našli u stvari tu u poljoprivredi, da je to bolje nego raditi za nekog drugog, jer ste sam svoj Tako, je, tako sam način. si svoj gazda i ono što sam spomenuo prije, znači nekad radiš po 15. sati, nekad bude i cijelu noć, ne znam nijako ako, ako trebaš pricati ili ne znam nija nešto, znači jednostavno moraš Ovaj, nema, neću, ni, sorry, niko te ne tjerati, jednostavno znaš da to moraš odraditi, jer ako ne odradiš, propade ti čitava godina i nemaš ništa. Da, Sada evo smo imali mrazeve ovaj, u četvrtom mjesecu, pa smo i tu onda, ne znam nja, strepiš, od će bit nešto, neće bit nešto, pa idi ovo, pa idi ovo, pa radi ovo, pa ne znam ja, eto. Pokušavaš se, bori u silama da nekako tu godinu izvučeš. I jeste li uspjeli spasiti? Pa jedan dio jesmo, jedan dio nismo. Jedan dio jesmo, jedan nismo, da, e, Tamo di, di smo bili najsigurniji da neće biti ništa, to nas je u stvari ovaj, iznenadilo je ovoj godine. Kruška nam je konkretno naj, najviše stradala, a nije imala razloga da recimo strada, eto. Imate li hobija, recimo? Priuštite li se večernje izlaske u grad? Ljetovanje na moru i slično. Da, nismo ovaj... Dobro, nismo da, zadnjih pet <laughs> <laughs> Dobro, da, sad kako da, sad je smo... beba, ovaj, ograničeni smo sa, ovaj... Sad smo u vanrednoj situaciji. Pa, dobro, da. Pa, a prije, prije bebe, ste li išli na ljetovanja ili... Pa više se to bila jesenovanja i, i, i neka, onako između sezone. Jer ne možemo si priuštiti ovaj odlazak na godišnji u, u sezoni jer sezona kreće. Kako kreću topli dani, tako kreće i sezona, a samim tim i sezona na moru. Mi to ne možemo paralelno odraditi. Onda mi svoje godišnje planiramo nekako u jesen ili pred zimu ili... Ili zimu. <laughs> ili zimu, da, jer je... Ono vezani, kad je smo u tvari... našu, vezani smo za našu sezonu, jer nama sezona voća kreće. Pa već 15. 9. i 10. i 6. nam krene Kajsija, kako koje godine, pa do 15. 8. najmanje. Mm, da. Više se mi baziramo na, na, na tome da da nekog ugostimo, pa da zajedno napravimo ne, neku večeru ili neko druženje. To je nekako i isplativije a i ugodnije od ne znam da izađemo u, u neki restoran pa tu sad hmm. da plaćamo neke račune koji su betu nepotrebni zašto ne pozvati par prijatelja pa napraviti neki roštilj e, onda se i podružimo i nekako je ugodnije na taj način nekako više smo kućni seoski tipovi Zahvaljujem se sugovornicima Igoru Sopka i Marini Sopka-Vukosavljević na razgovoru za emisiju Obiteljsko gnjezdo Internet Radija Srem, a slušateljima na pozornosti. Ovu emisiju je pripremila Ljiljana Kiš i tehnički uredio Robert Pavelić. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.